la microfon este preotul Valeriu care va aduce în următoarele minute programul numărul 34 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. După o muncă asiduă în care și-a investit o bună parte din viață, preotul Niculiță a întocmit un de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos, cugetări care, astăzi, ne folosesc în mod deosebit pentru programele noastre de radio. Parcurgând astfel de o bună bucate de vreme Evanghelia după Matei, ne aflăm astăzi în capitolul 5, asistând la discuția Domnului Isus învățăturile de fapt pe care le dă cu privire la căsnicie. Mai înainte de aceasta însă, haideți să ascultăm un scurt dialog care a avut loc la curtea regelui Frederic al II-lea al Prusiei. Conversația aceasta am găsit-o scrisă sub titlul Necredința și credința. Se spune astfel că era după un prânz bogat, ia colea așa cum se poate mânca numai la mesele împărătești. Voltaire tocmai veselise toată curtea regelui Friedrich II cu tot felul de glume pe tema religiei. La un moment dat, sculându-se în picioare, adăugă Iată, eu mi-aș vinde locul din rai pentru un pol de aur." Un ofițer bătrân cu părul alb, care până atunci n-a scos niciun cuvânt din gură, nu s-a mai putut opri, a luat cuvântul și el și-a zis Domnule, în cuprinsul țării majestății sale, regele Prusiei Este oprit de a pune în vânzare ceva pe care nu-l stăpânești cu adevărat Dovediți-mi, vă rog, că moșteniți acest loc în rai Iar eu vi-l voi cumpăra dată. Nimeni n-a mai râs Iar regele, adânc în gândurat, adăugat Colonelul are dreptate, domnilor Cea mai mare din biruințele mele m-ar bucura mai puțin decât faptul de a ști că poporul meu a rămas tot atât de credincios cum era pe când m-am suit pe tronul țării. Dar tu, dragul meu ascultător, ai și tu un loc al tău în rai? Iar dacă nu ai așa ceva, ești cumva doritor să capeți într-adevăr o posesiune la locul cu verdeață? Știi cum se poate obține? Să fie oare adevărat că atunci când te vei afla în cele patru scânduri și vei fi adus la mine de către familie ca să-ți oficiezi slujba de înmormântare, eu voi porunci lui Dumnezeu să te ducă la locul cu verdeață, iar Creatorul și Stăpânul Universului să asculte la porunca unei gâze însemnate ca mine? E posibil așa ceva? Stai puțin pe loc și gândește-te dacă o astfel de gogomărie merită măcar să fie comentată. Sau vei putea spune că îți poți câștiga un loc în rai prin faptele tale bune. Să fie oare posibil și aceasta? Dar ce fapte curate și sfinte poate primi din mâna ta Dumnezeu cel de trei ori sfânt și de șapte ori desăvârșit? Eu și tu suntem născuți, plămădiți în păcat și în fără de lege, așa cum stă scris la Psalmul 51 cu versetul 5. Dacă deci însăși natura în care am fost zămisliți, întreaga noastră structură este păcat, cum oare am putea noi să făptuim sfințenia? Să fie oare adevărat ce spun? Ascultați numai ce are de spus însuși Mântuitorul Isus Hristos la Marcu 7, versetele 21 și 23, cu privire la starea inimii noastre. Haideți să citim puțin: Căci din lăuntru, din inima oamenilor ies gândurile rele, prea curviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomile, vicleșugurile, înșelăciunile faptele de rușine, ochiul rău, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri, ele, ies din lăuntru și spurcă pe om. Încheia citatul. Ei, dragul meu ascultător, care nădăjduiești să-ți câștigi un loc în rai prin faptele tale bune, te-ai lămurit acum? Ce fel de fapte produce viața inima ta? Numai astfel, de fapte te poți duce la Dumnezeu și te va primi El cu ele în rai? Doamne Dumnezeu nostru ceresc, binecuvântează-te, rugăm ascultarea acestui mesaj cu o lumină covârșitor de puternică asupra noastră, ajutându-ne să înțelegem că suntem pierduți și dincolo de orice nădejde de a ne recupera singuri, iar în starea aceasta, Descopere-ne și astăzi pe Fiul Tău, Iisus Hristos, care, intrând în inimile noastre prin pocăință și nașterea din nou, ne poate oferi inimi noi, curate, divine și împreună cu aceasta, un loc în Raiul Fericit, împreună cu Tine, pentru toată veșnicia. Amin. Cine are putea astăzi ea iertare Pentru păcatul tău cel mare Cine are putea Cine are putea Iisus Dumnezeiescul mie el Pătrunzând în textul lecției noastre de astăzi, ne vom opri, iubiți ascultători, asupra versetelor 31 și 32 din Matei, capitolul 5, versete asupra cărora am avut o serie de gânduri cu ocazia lecției precedente. Astăzi vom continua să dăm citire unei serii de gânduri pe care nu le-am putut parcurge din motive de timp. În versetele acestea, domnul Isus Hristos abordează tema căsniciei și sună astfel: S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire, dar eu vă spun că ori și cine își va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească și va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, curvește. Purtarea rea a soțului necredincios, deci a uneia dintre soți care este necredincios, constituie materialul din care se face perla prețioasă a sfințeniei celorlalți soț care este credincios. Cine își lasă nevasta? În originalul grecesc, cuvântul a lăsa... Este apostasis. Despărțirea, deci, înseamnă apostazie, adică lepădare de credință. Cine-și lasă nevasta pe care a iubit-o este un apostat. Orice legământ rupt este o apostazie, fie că e vorba de legământul cu Dumnezeu, fie că este vorba de o prietenie sau o frăție. Dacă Dumnezeu a unit pe cei doi soți, soț și soție, Omul să nu despartă, să nu strice lucrarea lui Dumnezeu. Cine strică această lucrare, va fi stricat și el. În Matei 19, cu 4 citim, Ziditorul de la început a făcut parte bărbătească și parte femeiască. În original pentru cuvântul făcut, este folosit termenul poetizat. Relația dintre soț și soție este concepută ca o poezie, ca ceva nespus de frumos. Așa sunt lucrările lui Dumnezeu, desăvârșit de frumoase. Legătura de căsătorie între cei credincioși este arătată ca simbol al unității dintre Hristos și biserică. Și așa cum Hristos nu își va părăsi în veci biserica, tot așa soții credincioși nu pot să se despartă niciodată. Un coleg de serviciu, pretins creștin, s-a apropiat de mine cu o întrebare. Ce părere am eu despre divorț în căsnicie? La această întrebare i-am răspuns cu o contra -ntrebare. Ce părere ai tu, i-am spus, dacă auzi că Hristos bagă divorț de biserică, de mireasa lui? La această întrebare, Interlocutorul meu s-a întors pe călcâie, a plecat și plecat a fost. În următorul verset, la următorul 53, Domnul Isus abordează acum o altă temă. Să ascultăm versetul. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime, să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Iubiții mei, nu numai jurământul strâmb nu-și găsește loc într-o inimă care își împlinește juruințele făcute Domnului, dar nici o altă strâmbătate. Toată starea și purtarea unei inimi curățate de Dumnezeu sunt drepte, de aceea nimic strâmb nu iese din inima dreaptă curățată de Domnul. Nu ies gânduri strâmbe, nici vorbe strâmbe, nici fapte strâmbe. Inima dreaptă este numai inima care s-a predat în întregime Domnului Iisus, care este stăpânită de El tot timpul și care își împlinește toate juruințele făcute înaintea Lui. E frumos lucru să faci juruințe Domnului și apoi să le împlinești. Nimic nu-l bucură mai mult din partea noastră decât să-i facem jurințe de dragoste, de statornicie în credință, de ascultare mai deplină și apoi să ne grăbim să împlinim aceste jurințe. Dacă vrem cu toată inima să-i facem jurințe Domnului, cu dorința fierbinte de a le împlini, să nu uităm că El este cel care ne va da și voința, deci dorința aceasta, cât și înfăptuirea în privința respectivă. E mai greu să vechezi la orice gând, orice cuvânt sau orice faptă să nu fie strâmbe decât să ai o inimă nouă și dreaptă, deci un izvor din care, fără grijă și greutate, toate să iasă drepte. Să nu juri strâmb. Dar nimic, să știți, nu trebuie făcut strâmb. Orice lucru strâmb din viața noastră, Dovedește existența altor strâmbătăți, dovedește existența unei rădăcini strâmbe. Nu există virtuți izolate, ci ele trăiesc în lanț, lanțul virtuților. Și la fel nu există patimi sau strâmbătăți izolate, ci există un lanț al strâmbătăților. Domnul Isus este soarele dreptății, iar cei care trăiesc în El sunt raza Lui. Și orice rază este dreaptă. Să nu juri strâmb. Acest lucru s-a zis celor din vechime. Pentru creștini însă, care sunt făpturii noi, e de o asemenea poruncă. Creștinul nu poate fi decât drept. Cine nu este drept, nu este creștin. În versetul următor, la versetul 34, Mântuitorul spune... Dar eu vă spun să nu jurați nici de cum. Minciuna are nevoie de cât mai mulți martori și sprijinitori pentru că felul ei de-a fi este slăbiciunea. Minciuna și slăbiciunea sunt același lucru. Cine caută proptele, nu din pricina tăriei le caută, ci din pricina slăbiciunii. Un om a venit odată să ceară cuiva bani cu acela i-a făgăduit și a început să numere banii. În timpul acesta, cel venit să se împrumute, se tot jura că îi va plăti la timp. Atunci, celălalt și-a strâns banii zicând, Nu-ți mai dau, văd că ești un om necinstit. Omul cinstit nu se jură, ci spune simplu, da ori nu. Adevărul, deci, nu are nevoie de martori și de jurăminte, pentru că el și puterea sunt una. Puterea n-are nevoie de proptele. Dar eu vă spun, zice Domnul Isus, să nu jurați nici de cum. Pe temeiul acestor cuvinte ale Domnului Isus, iată ce spun și Sfinții Părinții ai Bisericii. Sfântul Iustin Martirul El, Isus Hristos, ne-a poruncit să nu ne jurăm nici de cum, ci să vorbim totdeauna adevărul. Sfântul Ioan Gură de Aur Jurământul a fost îngăduit numai pentru cei vechi, după cum sânii sunt nepotriviți bărbatului. Fericitul Ieronim Adevărul evanghelic nu obligă la jurământ, deoarece toată cuvântarea este dreaptă și înlocuiește jurământul. Teofilact. Jurământul este deprisos și este lucrul diavolului. Teologul ortodox rus, Lopuhin, spune... Biserica creștină a intrat în raporturi strâmbe cu autoritățile civile și a trebuit, din pricina aceasta, să facă anumite concesiuni, pentru că jurământul se cerea pentru adeverirea fidelității regilor și cârmuitorilor, de asemenea și la judecăți. În vechea biserică nu se știa de niciun jurământ. Prezența lui Dumnezeu trebuie să fie atât de vie în conștiința creștinului, încât da al lui... Și nu al lui egalează cu jurământul. Sfinții părinți au lepădat cu totul jurământul. Încheia citatul. Acest pasaj se află în comentariile Evangheliei după Matei, paginile 141, în traducerea lui Nicodin de la București, 1948. Toluc, un teolog german, spune că numai din veacul al cincilea a început refuzul de la jurământ ca lucru eretic. Jurământul este un fel de constrângere a sufletului care, chiar dacă nu-i convine ceva, trebuie să facă sau trebuie să păstreze din pricina jurământului. Sufletul însă se teme de jurământ, ori Domnul Iisus a venit să dezlege, să ușureze sufletul de orice teamă și nu să silească pe oameni la ceva. Când cineva primește un bine cu sila, binele acela este un rău pentru el. Adevărul și binele nu se năpustesc asupra sufletului, forțându-i ușa și apoi să intre înăuntru. Nu, nu. Adevărul bate liniștit la ușă și cu voce dulce spune, Dacă vrei, te rog, deschide-mi. Adevărul vrea să fie primit din dragoste, nu din constrângere, de aceea el nu are nevoie de jurăminte. Domnul Iisus a simplificat viața celor născuți din adevăr, spunându-le, Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Acesta e versetul 37 la care vom ajunge în curând din Matei 5. Simplificarea vorbirii este o mărturie a simplificării lăuntrice. Minciuna este complicată și se complică tot mai mult atrăgând alte minciuni în sprijinul ei. Omul bun nu are nevoie de jurăminte, cel rău are nevoie de cât mai multe. Trăim într-o vreme plină de complicații. Complicația este o caracteristică a lumii care zace în cel rău, și ea este soră bună cu vicrenia, pe când simplitatea este o caracteristică a împărăției lui Dumnezeu și a adevărului. Creștinul, ca trăitor al adevărului ei, este simplu și urmărește simplitatea oriunde. Lumina este simplă. Voi nu aveți nevoie de jurăminte, ci felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Așa ne învață Domnul Isus. Lumina nu are nevoie de argumente. Simplă existența ei este cel mai puternic argument. Vorbele multe ale unui copil al lui Dumnezeu sunt deprisos atunci când viața lui este, prin ea însăși, cea mai puternică garanție. Cine folosește vorbele și jurămintele, dovedește bănuială și neadevăr. Sfântul Ioan Gurădeaul spune că nu, jură, nu jurământul face pe om vrednic să fie crezut, ci mărturia vieții sale, curăția moravurilor și cugetul bun. Credinciosul are inimă deschisă, fără ascunzișuri, de aceea are și cerul deschis. Celui Viclean îi place hățișul vorbelor și al jurămintelor pentru a-și ascunde starea lui rea, de aceea cerul îi este închis. Să învățăm, deci, de la Domnul Isus, viața simplă a adevărului și a luminii. În continuare, iubiți ascultători, dăm citire versetelor 34 și 35 din Matei, capitolul 5, unde Domnul Isus Hristos, abordând aceeași temă, continuă cu următoarele cuvinte. Nici pe cer, deci să nu jurați nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Iubiții cetățeanul cerului nu are nevoie de întărirea vorbelor sale prin jurăminte. Viața lui în sine este o garanție a celor spuse. Nici cerul, nici pământul, nici Jerusalimul nu sunt lucrări ale omului și cu ceea ce nu este al lui nu poate nici să se laude și nici să-și sprijinească pe ele lucrările lui firești. Jurământul pe cer și pe pământ, care era atât de obișnuit la evrei, a fost interzis cu desăvârșire de către Domnul Iisus. Cerul trebuie să fie modelul vieții mele, nu un mijloc pentru jurământ. După cum cerul este scaunul de domnia lui Dumnezeu, așa trebuie să fie și viața mea, un loc unde domnește Dumnezeu. Și unde domnește Dumnezeu nu este nevoie de mărturii și garanții din altă parte, nu e nevoie de jurăminte. Pământul? Pământul este locul picioarelor lui Dumnezeu. Deci și pământul ca lucrare a lui Dumnezeu trebuie să-mi slujească drept pildă și viața mea să fie un loc plăcut, un așternut frumos pentru picioarele stăpânului meu și nici de cum un obiect pentru jurământ. Ierusalimul sau locul păcii nu poate fi iarăși obiect de jurământ, ci tot ca un model frumos pentru viața mea, adică să fiu și eu un fiu al păcii și al adevărului și unde e pace și adevăr, unde e credință și încredere, nu mai este nevoie de jurământ. Aurul nu are nevoie de jurăminte pentru a fi crezut că este aur, ci el prin sine însuși are putere de convingere. Aurul unei vieți de sfințenie și dreptate... Nu are nevoie de sprijin din afară, ci se impune prin el însuși. La versetul 36 citim că Domnul Isus spune Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Vai, ia uite cât de departe merge opreriștea jurământului de către Domnul Isus, încât omul nici pe capul lui nu are drept să jure. El nu-i stăpân pe sine și de aceea Domnul îi arată aici neputința de a face vreun lucru și mai ales vreun lucru bun fără a avea materia primă. Numai Dumnezeu poate face din nimic lucruri uimitoare. El poate face din mine, care sunt un nimic din punct de vedere spiritual, Poate face din mine un copil al său, poate face o valoare veșnică de care să se minuneze și cerul și pământul. Toți copiii lui Dumnezeu care mai înainte erau nimic, pentru că noi, fără Domnul Hristos, suntem morți în păcate și în fără de legi, deci toți copiii lui Dumnezeu care mai înainte erau nimic, au ajuns o priveriște pentru lume, îngeri și oameni, cum scrie la 1 Corinteni 4,9. Dacă ajungem la această treaptă a umilinței de a nu ne mai socoti ceva, Dumnezeu va face ceva din noi. Umilința, spune Spurgeon, este haina de cinste și comoara sfinților lui Dumnezeu și, în același timp, prima literă a alfabetului creștin. Cine coboară în adâncimea smereniei va fi înălțat pe culmile slavei împreună cu Hristos. Cine a ajuns la convingerea că nu are pe nimeni, așa cum spune paraliticul din Ioan 5 cu 7, de-abia atunci și de-abia lea acela vine domnul fără piedică și-l ajută. Frații mei, nu încercați să faceți ceva cu propria voastră putere, cu propria voastră neprihănire, cu propria voastră înțelepciune, căci nu veți putea. Noi nu putem face nici alb pe cel înnegri de păcat, nici negru pe cel curățit de Domnul Iisus. Nu putem ști nici cei albi și nici cei negru fără lumina lui Hristos. Numai cu ajutorul harului lui Dumnezeu vom putea deosebi adevărul de minciună, albul de negru și lumina de întuneric. Numai cu ceea ce primim de la el putem să facem lucrarea lui și în măsura smereniei pe care o avem, Vom fi înălțați în lucrarea mântuirii altora Nimicul nostru este folosit de Dumnezeu pentru a-și face lucrarea lui Cu cât suntem mai goliți de euul nostru, vom fi umpluți de harul lui Golul sau nimicul este necesar Duhului Sfânt pentru a-l umple Golul unei găleți, adică locul unde nu-i nimic, face să găleata la fel și cu inima noastră Golindu-se de sine însuși Va fi umplută de Domnul Iisus Hristos Noi nu putem face nimic Dar Dumnezeu face minuni mari cu noi Atunci și în măsura în care noi ne golim de noi înșine Iubiți ascultători, ne vom opri la punctul acesta și cu voia și ajutorul lui Dumnezeu în lecțiunea viitoare ne vom continua meditațiile din Cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei capitolul 5 începând cu versetul 37 la care ne-am oprit. Vom marca astfel încheierea programului 34 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții cu recitarea unei poezii urmate după aceea de o melodie ca de obicei. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți cei cu inima curată și dorniți să o primească. Amin. Poezia căreia doresc să-i dau citire poartă titlul Să nu te temi, și este o mare încurajare pentru noi Să ne golim cât mai mult de noi înșine Desăvârșit de noi înșine Ca umplându-ne cu Hristos Să fim siguri că nimeni și nimic Nu ne mai poate înfrânge Să nu te temi luptând cu Domnul Mergi plin de avânt și curajos Căci nu-i putere să-L înfrângă Pe cel ce luptă cu Hristos Să nu te temi, să nu te temi Căci nu-i putere să-L înfrângă pe cel ce luptă cu Hristos să nu te temi ori câte valuri vin împotriva furtunos, furtunos, căci nu i-primej să l piardă pe cel ce stă lângă Hristos să nu te temi nici când înainte vezi totul greu și întunecos căci nu i dâng să-l poată pierde pe cel ce crede în Hristos să nu te temi ajuns în chinuri de niciun urlet furios căci nu e leu să-l poată înghite pe acel ce rabdă cu Hristos. Să nu te temi de nicio moarte, de niciun mâine fioros, nu-i loc din care să nu scape acel ce umblă cu Hristos. Să nu te temi în nicio stare, oricât ai fi aruncat de jos, nu-i iad din care să nu iasă acel ce-l apără Hristos. Amin. Cu domnul să -l mergem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 Or chică cu el biruin, cu el biruin, orcât de ndrjita ia lupta, cu Domnul Isus ruim Or cât demdirişi da